Välkomna till huvudnyheterna. Vi ska nu höra hur Jakob bred en smörgås. Ja! Han har sin radio-röst idag också. Jag hade tänkt att göra det med smörgås med majonnäs. Och då mycket allvarligt talat. Nej. Jag åt en smörgås med majonnäs tidigare idag. Och då utan citationssäkerhet. Ja det var ju det på. <laughs> ja, okej, okay, men det gör det okej okay på nöjet. Ja! <laughs> Det där är lite lustigt för man kan liksom maskera något konstigt genom att lägga till något. Men det blir som en liten bild av hon själv. Som så av fatta så där korn som känns väldigt ofalltjobb. Och så, här, så, räkorna, så, och man, det, så livet själv. Ja, men det är ju som livet. Det var riktigt ord att fatta. Och man, man liksom säger så så jag åt ett smulor låter man äter låt man äta av. Nej, man säger jag okej rätt vägs bara. Ja ja. ja. Inte alls konstigt. Ja, men det är, som, det är som den här klassiska chelalingen. Igår kväll åt jag stekt makaroner. Eller mm. man säger att man äter typ Nazi goreng eller någonting. Ja, exakt. Eller vad jag säger, jag satt och tittade på papper hela dagen. Så, vadå? Det var text på. Och guset exempel. Jättedåligt. det exempel det kan också vara den de fyllt skalbaggen så att man så tittade på dem och undrade om det inte var något skrivet om i citronjus. Ja ja ja inte riktigt Edgar Allan Poe. Ja ingen man så. Plut. Ja. Men nu ska, ska du inte välja i kvarter. Vad är du? Och som ändå har ditt, um, din försörjning på språkkunskap. Feline är ju också kattlik. Ja, men det är också på engelska en kvinnoaktig. Ja, men det är, det, är, det är den här parallellen. Kvinnan och katten. Alltså kattomen är ju på gränsen till vår tautologi. Det är Rent begreppsmässigt så är det mycket det här med... Men finns... Hundar är från Mars och, och jo, jo, katter men, är från Venus. Men finns... i vilken utsträckning är, det, är detta etablerat i svenskan att kvinnor är som katter? Ja, men kattlig... Alltså, det här med, har man feline... Om du säger att en kvinna är kattlig så kan du bli misstådd på... <laughs> oh ja på så många nivåer. går. Grejen med feline är att om man lindat in den här kattaktigheten är. är... Alltså, i latin ja precis, så, så fort man lindar in någonting i en liten dolma av latin <laughs> så, så, så blir det inte lika uppenbart, då, då kan man på något vis få den där associationen utan att det är, jag menar att hon är som en katt, att, utan att man behöver säga det rakt ut lite. det är lite plumpt att liksom bara säga så här. hör du din fru hon är som en katt <laughs> hon, är, hon är felin felin, hon är en Nils <laughs> Från Philip Stavr. Han är inte klokast om min hustru var som Nils Wallin. <skratt> jag har inte alltid tyckt att han var som Stagnelius. <skratt> nu har tappat ditt ord och din papperslapp. Du barfota barn i livet. Du sätter nu sätter åt du åter på Hallands trapp och gråter sig övergivet. du åbeford var det låter eller gott vad du vill eller illa skriver. Tänk efter nu för att vi får sig Bofot och boi! Varför kom vi på det? Var, för, för, för, vad är detta för Göteborgs röst som du började med och som jag sen försökte överta? Ja, det... <laughs> är det någon vi kanske och kanske inte känner? Det, inte ja, ens det? jag kan inte komma fram till. Okej, we don't know. We don't know and we don't care. Jag måste avbilda kattens... Begripligt revirartade Ja Det är Ja Fast alltså jag måste säga att just den detaljen är ju, Det är inte särskilt många Människor och kvinnor jag känner som Brukar sätta sig Och bara blicka svårmodigt ut genom fönstret jätteläget jag menar inte att den här kattparallellen Det finns, finns, finns liksom ställen där Jag det menar är... typ för fan luckor Stora som laggårdsrunet Ja, ja, ja Kvin... Hos kvinnor anses kroppsbehov Som är av den arten Mindre önskvärd Tät mjuk päls är inte så ofta Man hör någon beskriva Åh, en nu flyttvän Gammal flickvän, gammal hustru Min kära syster, hon har så tät, fin päls Det är bara Cordwainer-Smith-noveller typ är yes. sant? Ja, det tror jag de har en lika. Jag har ja, inte läst... Du... du är mer allmänbildad än vad jag är. Nej. Venus Införs. Det är den enda bok jag läst på tyska. Eller inte sagt, läst med viss citationstecken. För jag... Fördelen med porr är att man fattar ju vad det var för sig. Men kan inte du berätta för mig vad den innehåller så att jag spart ja, det, är, det. Jag, det är en brud som heter Wanda... Och Något adligt och obeljupligt tyskt. Vanda! Vanda! Okej. Okay. Varför, varför använder de överhuvudtaget dubbel V när de inte vill uttala dem? Det, ja, det, det, det är en samma inledning kan lita som hos Är det inte det ena F och det andra V? Eller Fanda? Eller, ja, det är ett enkel V, ett F. Och ett dubbel V ett vanligt Ja, jag tror det blir Vanda om det blir äh, dubbel v och, eller, eller, alltså F på. Vi skulle ut och Fanda på kvällen... Vi funderar det inte. Okej, okay. <laughs> men alltså, Venus <laughs> ja. in Furs, skriven av så, Sacher Masso. Från Sacher, -Masso. Från Sacher -Masso. han är en av dessa lyckliga skälen som har fått ge sitt efternamn till en egen perversion. Uh, nej, alltså, han är, det, är, det är väl väldigt mycket som en sån här uh, 1800-tals borgerlig salons det, skildring fast förni jag sa det, det skilt <skratt> ställ <skratt> <skratt> fast sen är det och, och även därför kommer ju de här Kärska, spottska damerna med absolut bra hållning och bakåtkastat huvud och blixtrande ögon. Alltså, det är en 1800-talsklyscha, men och det var ju väldigt poppiskt. Ju mer man satt in brudarna i korsetter, ju mer fantiserade de om starka kvinnor som, som, lock, som var väldigt lockande och skrämmande för, för 1800-talets boyliga. I, i, i vilket I vilken respekt var de starka? Nej men alltså, det är ju hela idén. Det är ju egentligen det är ju lite samma idé som... I var de en stark finansiell motpart? Nej, nej, nej, Fysiskt nej, nej, nej. starka, var det Pippi Långström? Nej, de, de, de är starka genom scarcity value. De har någonting som männen åtrår, okay. vilket är att de är kvinnliga sadister, förmodligen. För, hur? Jag, jag skulle ha lindat inte det i en dålig babblatin jag Men vad då? är ledsen. vad då? De, de, de, liksom, de åh, vilken fin modell i en väg. Hoppsan, Vad tråkigt det då om någon hände lite portvin på den? <här> jag förstår inte. <här> Eller vilken form av så? Jag förstår inte hur du tänker, men jag gillar det. man mig nu? Sen där. jag har så Den syftar på en film som hade det som slut kan väl någon. Ja, ja, ja, Eva brud som hade sönder modelljänen med för en kul. Jaha, okej, okay, det en obygg, det, det är en... den där australiensiska filmen fan, jag fan har glömt. Det, är det den australiensiska filmen? Ja, det måste ju vara en... pitch ja, ja men det är samma snubbe. <laughs> Jaha. Peter det ja. det the, the paris Nej, det är en annan som inte menar vill jag se. Du, ja, vi kommer ifrån ämnet virus in first jag förstår. för folk ja, ja, ja. här och... Jo, jo, jo, jo. Nej men så, så att det är väldigt mycket en sån här ganska typisk 1800-talsroman med det är väldigt mycket fokus ja, på spelet mellan de. Vi måste vi han nog så på henne. Vi och vet sen... naturligtvis att alla våra lyssnare vet hur den typiska 1800 som ser ut. men för de av oss som har fått en stroke <skratt> Vad utmärker här talsromanerna alltså, det, det är ganska formalistiskt. Det är väldigt upptaget av, av ett sorts socialt spel som okay. sker som sker med, med, med välputsat silver och <laughs> välputsat silver och kopparkittlar och uh, räta vinklar på alla talen alla och lite borgerligt ordentlig omgivning. Och så så jag säger. Kontrollfrågor. Anna Karenina alltså, hänger med. Nej. Den har i alla fall sett på bilden. Ja... Där, ja, Folk alltså, går och ta livet av ja, sig på grund av etikettsjövler. Alltså, genier är ju alltid atypiska. För de gör ju saker som inte de andra gör. Det gäller väl i någon mån tolvstor. Det. det är misär. Misär i många hundra sidor. Men det, de, de, ju så så är... det är synd om Karenin för att det är så jävla tråkigt. Ja, Det är ju i boken. Men, men det är också att hon tar livet av sig därför att, att hon inte får hänga med killarna ja, ja, ja. men... på grund av etikettsregeln. Så det knyter men, ju inte till det du säger. Ta, om du tar Nora i Duckehem eller, eller, eller, eller Anna Karenina så, äh, så är det ju lite grann... Det här är andra sidan av det myntet. Det är de här brudarna som, som på något vis exploaterar det de kan göra. De, genom manipulativitet och genom halvkvävna visor om antingen sexuella tjänster eller halvsexuella tjänster eller eventuellt lite vagt besvarad kärlek så kan de kontrollera snubben och få dem dit de vill. Och det handlar ju väldigt mycket om att här. Vi pratar om böjlighet som bestämmer av män Ja, ja, ja. alla exempel. Ja, ja, ja. Absolut. Nej, så det här är lite grann drömmen om den starka kvinnan och samtidigt är man rädd för den starka kvinnan som hon som har kontroller, hon som bestämmer mer och mer i mm. kraft av Ja, det, hon styr ju med hjälp av sin sexualitet så är det ju i högsta graden den här nej, nej, och, och han är superkärlig i henne. Ja, okay. och det, det, det, det handlar ju mest om det här, det, det är lite grann den här det sexuella besattheten och dess något oklara mm. gränsdragning mot kärlek, den romantiska kärleken. Också en väldigt maskulin, typisk mm. besatthet. Han är rädd och vill kontrollera. Nej, nej, nej. nej han är, han har egentligen någon sorts längtan efter att ge sig hem i Massocki. Men alltså, film det är väldigt mycket en fortsättning av det här. Mm -hmm. De här starka kvinnorna från sacher och romaner. Alltså det är ju väldigt mycket det också det här. Längtan efter att på något nästan förintas av Barbara Stanwyck. Alltså det, det, det, det finns paralleller där. Men det, det, alltså det är ju inte porrigt i modern bemärkelse men det är oerhört men här... Det är en oerhört tung perversitet som vilar över alltså, Hur? Vad man... är det som är fabrik? Ja, alltså det är inlindat i väldigt många dolmar av latin okay. Dolmarna kan man säga är väldigt inlindade Dom... i andra dolmar Det är något som är väldigt safe sex <laughs> Precis, det är som kinesiska askar av dolmar inlindade i varandra det, låter, det är märkligt att om du beskriver dolmar som inlindade i andra dolmar så det enda jag kommer att tänka på då är lök <laughs> Det förstår för dig som, alltså, som utbildad psykolog så tycker du... Då, ja, do, dolmar... Dolmar, i andra dolmar... Det är dolmar. den här, här malliga lökavvunden. Ja, det är väl i så fall... I så fall skulle det vara... Alltså, för övrigt så tycker jag att den här penisavvunden är bara trans... Penisavvunden tycker jag är en av Fruktansvärt blindgångarna. Det enda, enda som man möjligtvis kan köpa det är ju Starta krig, bygga stora jävla torn och hålla på att bråka. Det är bara för att man är ledsen för att man inte kan skapa liv i sin egen kropp. ja, men... Nej, Nej, är det mera för att impa på brudarna? Ja, men, men de, de, kan ju liksom, de kan ju liksom skapa och titta här. Kolla här, det växer grejer med din egen kropp och alien är inte ens filmad. <laughs> Förlossningsscenen blev fasansfull. <laughs> det, är liksom, det, det, det är knäckande liksom. Jag vet vem som är pappa, du kommer aldrig att ha någon aning. Han kommer ut skallig och, ja, ja, ja, och konstig är... så att du tror att det är någonting som har likat med dig först. Men, men det kommer att försvinna. ja, ja det, är, det är den här Strindberg-grejen med... Fadrens rättigheter! Vem tar reda på fy fadrens rättigheter? Nej, ja, jag tycker att det, det, det hela är, det hela är Ja ja. hur som helst. Jaja, är tillbaka till... Ja, men... Det heter Venus i päls på tyska. Ja, Venus i pels På tyska. Fast med Z då, på pelsen och Pelt Inchipelt. ja Nej, det, det är en ganska bra ja alltså. ja det är en bra det är en kort roman, bra tyska lång, de, Hon förtrycker honom Och han hur? tycker att det är fina ja Hur går det till ja ja ja ja ja ja ja ja ja det, ja ja ja ja <röks> <röks> <röks> det är ett subtilt socialt spel, skildrat med, med, med, med Men vad med ska historia, göra som är så hemskt? Godden, nej, men, nej, nej, nej. Jag kommer inte ihåg exakt. Dessutom, jag, som sagt, läste jag den på tyska, vilket gjorde att det var lite vagt. Jag fattade The Basic idén mer än något annat. Alltså, jag, jag förstörde en hel massa böcker genom att läsa den på engelska innan jag begrepp engelska. Jag försökte läsa The Nine Tailors när jag var 11 år. The 11. Nine Tailors kan jag alltså sägers när man är lite där tycker jag fortfarande det är ett seg och läsa. Det var, det var liksom, jag, jag, tror jag höll på med det i ett år och läste annat under tiden. Jag begrep lite mindre än ingenting. Och liksom bara tänkte... Åh, fan, litter... det, det var... Men i och för sig... Det var ju då man tänkte litteratur är ett styrkeprov. Det är ju hur länge man står ut med det här. Det, det, ja, men Det tycker till... jag ofta det var när man läste böcker på 70, mitten på 70-talet. När liksom man var 14-15 år. Man kämpad liksom, och kämpad... Alltså, hade... ja, så var det inte när man läste annat som bara ran mellan ja, sig. Jo, även om man älskade det. Liksom, jag började ju läsa det the Mountains som Madness. Och när jag var, jag var 14 eller 15... Efter ett par sidor så tänkte jag, det här går inte. Jag engelska kunskapen räcker absolut inte till. Så jag översatte... För hand själv? Nej, för hand. Jag på skrivmaskiner. Nej, men alltså, alltså ja, du skrev ja. ner. Ja, ja, ja. Jag gjorde ordlister ibland. Ja, nej, men då kom jag kanske 6 sju sidor eller något. Wow. Jag tror jag gjorde Otbrott, Dream då. Quest of Ancient Kadaft, Tror Jag också också jag började översätta och gjorde några sidor. Det var ju första jag gjorde och började översätta det. var ju av ren naturnödvändighet. Man hade läst det som fanns på svenska blabkraft och det var Skräckens labyrinter först och sen kom... 1966 1326. Skräckens labyrinter läste jag innan dess. tror jag. De har jag läst. De har jag läst. och Det var samtidigt det var så bra. Nej, nej, det är Gunnar Gällemå som mm. har gjort. Ja, Samuel Lund har gjort Skräckens labyrinter. Ja, det kanske var det. Men Gällemå men har gjort Charles Dexter Ward ja. som är en utmärkt översättning. Den tyckte jag tycker på när man hade skrivit. Han som, kommenterar, som ofta kommenterar på min för förut, Gunnar Gällemå. Ja, är det sant? Ja, det är det så. Charles Dexter Ward som ofta kommenterar på min Nej. <laughs> <laughs> och den, han skriver ju någonting. Salterna. Salterna. Ja, det är mycket om salter. Ja, det är en jävla massa om salter och tunnlar. Alltså, jag tyckte det var så läskigt så att det var... Alltså, just Charles Nexte Horn tyckte jag var en besvikelse när jag läste För det finns ju skäl... Alltså, grejen med Lovecraft, det är ju nästan en bit av hans estetiska problem. Ja, Det är så. en bit av hans estetiska problem, det här att... Jag har en, inom överraskande slutpoäng. <laughs> problemet är att ni kommer alla att gissa det när ni läser läst det, ungefär fem sidor in i texten, och sen är det bara så här sen kommer ni vada genom en flod av, av eldritch adjektiv fram så, så här, slog into the mud ja. <laughs> det egendomliga är att det funkar det är ju alltså han, han är anti-action-berättaren framför andra det är ju stasis är det utmärkande för Lovecraft och det här faktumet att den överraskande slutpoängen i princip signaleras på första sidan. Det är ju en bit av den här statiska Han excellerar ju i, i atmosfär, i att beskriva arkitektur, i, i, saker som beskriva konstiga livsformer. Allting som står stilla. Väldigt långa exponeringstider på allting som Lovecraft gör. Mm, okay. Han inte visar Action-foto precis. Nej. Alltså action är ju... Som det är det svagaste i, i Mountains of Madness så är det här konstiga när de jagas av det här och han börjar ropa ut T-banestation namnen på T-banestationen, kommer du ihåg det? Uh, jag jag... Ihåg... Han, han, där får honom att tänka på en te, framrusande T-bana den här konstiga showgotten eller vad fan det är som man har jag i hela. Jag, jag kommer mer ihåg att, att jag tyckte att fan vad kläm han har på det obesagda och det är obesagda. För att jag vet, gör han inte en stor affär av att dörrar och korridorer och sådär, att de är av konstiga proportioner. Folk omkring och skraja för att trapporna ser så skumma ut. Så här kan ju ingen mänsk vara. Just det där. Sen. Det, det, här, det, det är något som Lovecraft har. Det här geometriska proportioner är skämmande. Det är ju samma i Dreams in the Witch House. Ah. Rummets proportioner gjorde alla lite illa till mod. <laughs> hur fan då? Hur tvångsmässiga läsare har en i åtanke här. Vi pratar om folk som blir nervösa om att rum har fel. Ja, men, fast det är ju också, också en bit av Lovecrafts estetik hans han, han hjältar är ju såna här snubbar som man får en känsla att de skulle börja vråla i falsett om det kom in en hårkrank i rummet och började kretsa kring fotogenlappar de, de är så highlyströgg redan från början så att när det väl upp, bara sig något sorts fiskmonster liksom, du är, är de off the scale för liksom, det är liksom till, varför ska det eller off the scale på sommaren många <tryck> Varför ska dessa behöva skrämmas med liksom, tidlösa bästa? När precis. de blir rädda redan för en dörr. <laughs> precis. du gjorde mig väldigt oh, Det var dörr. en jävla konstig dörr. Han är ju rädd för färg också. Det är en färg. Ja, det, var väldigt... det, det greppet tyckte jag var helt fantastiskt. Jag, minns, jag försökte, jag läste den här. Of färg Space. bortom tid och rum. Den var ju skräckligt leverintum. Ja, Call of the Space fanns i, i, i, i, i kalla kårar. Fast en jättekonstig översättning där varje Landcroft-mening var uppspaltad i typ fem meningar. Ja, den har försökt filmas också. Ja, det är det Die Monster Die med Boris Karloff från 68, tror jag. Det finns en till. Med just det här med bonden som får konstig skörd och alla blir sjuka och sådär. Men det finns en till film att. Det var då en hammer... Det är ofta som de filmar Charles Dexter Ward, case of Charles Dexter War det är filmad under den superba titeln Edgar Allan Poe's Haunted Palace <laughs> det är En lätt missvisande So typ. load of bull if there ever was <clears throat> <clears throat> nej, men, så, nej men den, den tycker jag var jätteläst Så försökte jag förklara för min Flickvän att jag tyckte Fan det här är läskig skit Oj vad det är läskigt men precis som vi var inne på det här med att försöka beskriva vad är det som är så läskigt då? Ja, dörrar och sånt där är konstigt och sen är det en färg som inte riktigt alltså... Färgen är inte riktigt direkt Du, ju, du är ju tillbaka på majonnäsmackan igen Vad liksom har du ätit en macka majonäs? Ja, ja precis, det är, det är den här Var är räkorna? Det är lite du lite låter ju direkt svagsint när du försöker det. beskriva min eftermiddag liksom. jo, det, är bra. Jo, jo. det är problemet med Lovecraft med själva HP-såsen Ja, det är räkorna. Alltså, var det består av hans kvalitet? Någon som har en narrow but powerful imagination och ligger mycket i det för att han träskar ju en väldigt väldigt smalt tilltagen lite där till fram och tillbaka. Särskilt så nej, dialog? Nej, jag skulle inte tro det. Psykologi? Inte direkt förutom att alla verkar obegripligt 1800 tals Men alltså, en man har ju fått för sig då genom hörsägarna att Lovecraft själv var nervös. Att han var väldigt rädd att han bodde med sina fastrar. Och så. Han var, jo då, absolut. Det, det, och det lyckas han ju förmedla. Alltså han förmedlar, man liksom, Det är kanske är att han liksom i undertext lyckas. Äh, Alltså, Dränken är osäker. Ja, det, jo, men det är ju, ju berättelser om livskräck i allra högsta grad, det är det ju. Det, det, det, det handlar ju... Det är som det som gör det så hårt. Ja, precis. Killen som, som börjar skjuta så fort han ser en harskrank- och, och liksom lever på vita bönor och, och liksom i, går ut mera sällan- anser att han är lite för självsfin för att ha va vanligt förvärvsarbete- hellre lever på svältgränsen i princip- och, och det är väldigt mycket livskräck och det är livskräck. Och sen också det här att vi kommer från en fin... Det finns ju något så här lite Chekhovs över Lovecrafts familj med det här att de, de har en uppfattning om sig själv som fienden men de har inte lyckats göra något vettigt de senaste hundra åren som sitter där och möglar bort den någon sorts halvt inavlad New england men, alltså, men det låter ju som att, att hela den där Cthulhu-legenden så... Den har ju stora paralleller med det du nyss beskrev alltså de är oerhört höga och mäktiga dessa Cthulhu men de har inte att göra någonting ja, ja. Är... de senaste tusen ja, åren ja, just det, det, är, det är så här, så, de, de sitter på sitt oerhört förfallna sommarställe och fläktar sig i som så så, ja och de livägna bönderna har bara droppat av för allting ja, men det är liksom någon slags like, magnifika en Contender-upplägg på det hela jag kunde ha varit funskans genus. Nu så är det, det, bästa <laughs> det, om, det... det bästa jag lyckas med... är att infiltrera hjärnan från en obegripligt neurastenisk providence så ja. jag lyckas flasha, Shadow Och Otten eller Time. någon byggmästare. Liksom. Jag manifesterar mig själv i en konstigt ritad dörr. <laughs> ja, det här med, med livskräcken finns ju där och cellofobin ligger ju alltid och lurar med det här med med, med, med alltså det här hans skräck för, för, för det här hans rasism som liksom gr graserade den här under åren han bodde i New York ja. och, och på grund av sina inkomster så hamnade han ju väldigt... Så invandrar täta områden. Och, och sen han, är han rädd. Hela tiden. Han är för fullständigt allt. rädd. Han är väldigt rädd för allting som är främ det främmande. Det är ju, det är ju liksom nästan det primära. Saker som är främmande är läskiga. Det är okay. Men alltså, jag tycker det är en inte satsning på det här. är os, osvenskt koncept. Ja, precis, ja. men vänta lite. Grann. Orsaken till inte alltså, Man kan ju säga det att Om du nu verkligen på fullt allvar. Köper konceptet om någon som blir rädd för ett rum, mm. för att ha konstiga proportioner, mm. då har du väldigt liten erfarenhet av världen. Och om du har en absurd liten erfarenhet av världen, så du bara varit i ett enda rum, en enda kammare tillräckligt länge, då är det ju faktiskt tänkbart att ett rum som såg annorlunda ut skulle skrämma dig. Ja, ja. Jo, nej, men det, det är väl lite grann det det handlar om. Det handlar om och det, det, på, på, i, I förlängningen, fast han för 1890, han är ju väldigt mycket 1800 författare. Och, han är, det, det, och det beror ju på något vis på det här, att han ervetet vägrar, De hon pratade om hans heroiska vägrar att kom to terms med modern life. Liksom han vägrar Ja, han vägrar komma in i matchen jag är en självsfin 1800 ädling. nu sitter jag här i Providence och, och, och, och förmultnar och liksom. det, det, det enda jag gör är typ, tröstlösa sådana här grejer som, som lite... skriva om noveller åt obegåvade människor som skickar dem till mig och sen ta några dollar för besväret det blir du försörjligt men det finns något lite lillgammalt över det också att gå någon annans ärenden som man inte ens träffar. Jag tänker, Nej, men jag, jag, jag tänker detta liksom att, att man vill leva på ett sätt som en föräldrageneration eller inte ens det utan ännu längre tillbaka har levt. Man vill liksom man vill vara en ordentlig, inte ordentlig som farsan utan ordentlig som farfar. Liksom. Man, som farfar, farfar. Ja, ja, det, det är ju Charles 60-årig, eller man är sin egen farfar, farfar. Ja, typ. ja, precis. Du vill vara det. Som... Ja. För i det lilla gamla så ligger det ju att, att försöka bete sig på icke-hotande sätt för någon som inte ens tittar. Eller så det ska och, man... och är det din tolkning av igenom? nej jag man, med det. Tänker mer att om folk tittar så försöker man så gör man sin något pinsamma imitation av hur man tror att vuxna beter ja ja precis men det är ju, det, att, man, det är ju att det, ska, det är ju en imitation av vuxna beter sig. Eller mm. det är upprätthållande av regler som liksom vuxna kanske bryr sig om men som ingen jämn... Som inte ordning. har någon riktig koll på hur Nej, det Nej, men det är liksom betjänandet av någon som inte är där. Det, det, det är liksom <coughs> lydnad till någon som inte är där. ja Okej, okay. du menar mer... Ja, okej, du menar sådär som jag bor släkt, har stolta anor nu försöket. Att, att inte befläcka det sedersköldska baneret och sen så är det lite grann som vad fan har det sedersköldska baneret att säga mig? Ja, ja, lite grann så det är lite grann ja. som att Mrs. Backet i Keeping Up Appearances hon är lillgammal. Fast Mrs. Bucket är hon hon så i den här engelska skämt i en komediserie det är en, en, en ganska gammal kvinna som bor med en ganska gammal man och som är helt besatt av etikettsreglerna en t-serie, ja, ja. jag tror den går på femma. Okej, okay, men det är också en slags uh, check-off-grej. Man längtar tillbaka till någon sorts fornstora dagar som, ja, som man inte har upplevt ens själv. Nej, absolut inte. Precis. Utan det är liksom lärt via etikettböcker eller hörsägen eller att man har fått för sig det. Ja, ja. Och det är väl alltså, Hela de här grejerna involverar typ, att göra ett bra intryck på paston som inte kunde bry sig mindre. Uh, ja Eller också så, göra saker som man tror att pastorn skulle uppskatta om man fick reda på det. Ja, den precis. Men det är liksom. Ja, men, ju, men just det. det, det, det, det meningslösheten är en del av. Ja, de är de de helt abstrakta koderna för ja. saker som är bra att göra för. För, för, för, för, för någon sorts abstrakt entitet man städar så. rum man inte bor i man, man putsar porslin man inte ja, eller, eller ännu värre, man, man har ett finrum där ingen någonsin vistas för det är ah, finrummet exakt. så att man, man är inte fin nog för det, utan det är i princip bara det är ett sorts dockskåp i ja. full skala som man har stående vad fan är det? Liksom, jag vet ju vad det är men, men vad, hela idén hur hur fan tog sig flugan med finrum? Ja men det är också det, grejen är väldigt mycket av alla de här grunkorna kommer ju när, när det uppstår ett, en stor medelklass en stor medelklass med många många skateringar från högt till lågt som försöker Göra sin vanföreställning av hur de tror att de fina människorna beter sig. Det är det så här: noblesse au grej. De tycker att det, det, det, det krävs något av dem för de har blivit fina nu. Och, och sen det här den medelklassiga ängsligheten som, som men är medelklassen där... som är, medelklass är defödande. Mm. Ja, men den där är, den där, där är, tycker man, låter sann och trovärdig. Föreställningen, det krävs något av mig. Ja, ja. Jo, men absolut. Men, men sen handlar det ju väldigt mycket om att ja, vi försöker imitera borgmässkapets möbler. Jag har inte råd att köpa riktiga ampirmöbler. Så att vi har maskinsvarvade ampirmöbler som vi köper från en fabrik. Så det, det är väldigt mycket sådana här simulackerum. Ja, det real fakes grejer, Alltså hela 1800-talet. 1800-talet är ju medelklassen av skapets framväxt det här. Och just det här hur de försöker hitta på det, det är ju ingen slump. Att det är då de hittar på miljarder av de här inom situationstecken uråldriga sedvänjor som vi lever med de uppfinner, de, de uppfinner julafton de uppfinner påsken alltså i, i allt väsentligt man uppfinner folkdräkterna ja, ja. alltså, man heter han, han Hacelius som uppfinner, jag, jag uppfinner skansen, skansen. Han, upp, han uppfinner skansen men, han uppfinner skansen men i <laughs> det där okay. ja, ja. Det där, där är ju en massa stickprov skansen är ju grejer som är skeppade dit från som har funnits på riktigt. Ja, ja, precis. Man har avkontextualiserade... Men i, i, i, av men i samma led uppfinner upp man inte bokstäver. hela jävla massa folkdräkter. Ja, ja, men folkdräkterna kodifieras. Det är väldigt mycket som kodifieras. 1800 människorna var ju en, när jävlar på räkna ståndar och pistiller eh, v, inte bara på blommor och inte bara på kategor att fortsätta Linnés arbete och kategorisera den naturliga världen utan även att kategorisera det sociala. Alltså det är ju den här Sherlock Holmes-grejen. Hur fan kan Sherlock Holmes se på en snubb att han är en biljardmarkör? Ja, det är för att, han, för att han lever i ett samhälle där, där det verkligen går att räkna ståndar och pistiller på biljardmarkörerna. Det går att liksom artbestämma varje yrkesgrupp och placera in den i dess fack vad den är, övre, lägre, under, medelklass. Alltså det är så många underkategorier. Mm. Som det, och alla Sherlock Holmes slutled, eller väldigt många Sherlock slutledningsdrag det bygger just på, på det här. Att, man, att, man... att det finns en katalogiseringssystem. Ja, ja precis. Att det finns så att om det, man har kännedom de av ja, det så, man, så kommer man, man lösa att lösa det. Kungbladerns form tyder på att han kan vara, han kan vara äh, någon sorts äh, hovrättsassessor. Sherlock Holmes, brottets linné. <laughs> Det är lite sånt. Wow. Så det är alltså i det här perspektivet som för alltså någonstans så får jag ju för, någonstans jag ut och fara efter det här med liksom Venus in Furs eller Venus i Pels och Lovecraft. Alltså att i om man ska haja grejen så här så tycker jag alltid att det är lätt att titta på överdrifter där det är väldigt tydligt genomfört i skräck, i pornografi genre som bägge bygger på att man ja, ja. har en effekt väldigt på ett ja, visst ställe ja, alltså, och, och, och ska man, ska man, ska, man använda, till exempel, ska man använda kulturen som det är det, är det jag säger med om Tolstoy att genier är alltid atypiska ja. så det är så att de minst intressanta att läsa och, och man historia, om man är ute efter socialhistoria om man är ute efter någonting som speglar tidsandat de har halvkassa och de riktigt kassa författarna äh, äh, äh, De skriver av här. De ja, bör, ja, ja, precis. De, de har inte ens en koll på vad de gör. De hittar de, de, inte på att skilderna skildrar. skildrar naturligtvis också. Jag menar, här är ju ja. Flaubert eller Tolstoy eller sådana. De, de skildrar ju också den här 1800 Alltså, de är ju utomordentliga komplement till varandra, men, men man får ju mer oreflekterat genom de här riktigt ruffliga grejerna som <laughs> Nej, alltså jag, jag har inte läst från i päls. Jag tror de inte var vertigo att gav ut det. Jo, med. men det tror de gjorde. Jag tror till och med att den ligger på sån här äh, copyright-fri Jag tror copyrighten har för fanligt. Jag kan nej, inte, nej, nej inte, inte, på, inte på Edenborgs översättning inte. Nej, nej, alltså på den nya översättningen så har han inte gjort det. Men, jag, men, jag tror att den finns på Gutenberg på engelska, det är helt övligt. Nej, det. Ja, det kanske finns någon gammal då, för att Lovecraft är väl så han 30... Ja, han dog 37. Han... 70 år. Ja, ja så där får ja, det, det. har också kunde, kommit en massa... Det för, ny... Ja, det kunde man ju se. Hans copyright gick ut 2007. Mm. 2008, tjurrbong! Landade de med ett genjudande brak alla de nya Lovecraft-över. Ja, det var mycket så... nya. Uh -huh. Kommer det någon Lovecraft-film? De har snackat gör att jag filmar Mountains of Madness. Ja, det är precis Benicio del Toro Ja, just det. Uh, ja det är ju Han är ju ja. så Och han Torde kunna ha Problemet med Lovecraft är Det är lite grann som att filma P.O.D. Utan jämförelse i övrigt För de har båda är 1800-talsförfattare Som är verksamma på 1900-talet Som vägnar att uppdatera Sina respektive universitet ja, Båda har i alla fall dialog och i dialog. Men liksom, vad vad var ska du vi filma familjen? i Lovecraft och scenografi? Ja, det, är mycket, rom. det är mycket scenografi, precis. Jag menar, hur länge kan man hålla på med det här jävla? I och för sig, hintande funkar ju nästan bättre i film jo, det är bra. Än, än, än det gör i böcker. För Lovecraft är tvungen att säga som: Jag vill helst inte gå djupare in på hur det kunde komma till att lägret. Ja, precis. De här slaktade kvarlevorna ligger i konstiga mönster som de upplever. Som, det är väldigt konstigt i Navcroft överhuvudtaget. Det, det, här, det här som du var inne på, det, det geometriska, hur mycket de snöar på det. En karl som det här, de, med, gud, de här gud, de, här, de här del, the ones är det väl som har trashat det här lägret. Då har de lagt saker i konstiga mönster. Men, så, ja, det, så, det måste vara en sjukt tvångsmässig person att skrämmer på det här viset. Det är så, det är så. Feld och Cooper blev hedd för att ja, ja, ja. de har lagt t-shirten i ett konstigt mönster Herregud vad lakanen är gåtfullt vikten Ja fast det är lite Blair Witch de här konstiga grunkorna som hänger i träden såhär. Den funkar väl Blair Witch Ja Blair Witch funkar. funkar ju Men egentligen så är det ju det De här julgralsprydnaderna som de hittar De här hedniska wickerman Man som hänger och dinglar Lite här och där det är som... Mitt minne om Blair Witch är inte riktigt så det är, inte, det är inte mitt heller, wow. men det är så jag minns det. Wow. Jag minns att det var en Wicker Man-julgranspryd med ja, nej, ja, men ja. Så, jag vet ju. Ja. Man tyckte ju det var shit. Man tyckte det var i den här K-sext-ordien. fan vad läskig. Jag, jag, jag har aldrig upplevt Lovecraft som särskilt, <clears throat> särskilt skrämmande. Jag har mest fascinerat av. Jag gillar hans den här... <laughs> instinktivt drog jag till honom... Det var väl den här författaren Kina jag yes. pratade i ett radioprogram om, om Lovecraft och just det här, det här att han tror att han, vad det han gör är att fortsätta i en sorts 1800-tals tradition, men det gör han inte utan vad han gör är som Kina Meeville säger då A strange car crash pile up of ancient adjectives <laughs> Det wow. det här, och att det är något sånt, det är nästan modernistiskt, något ofrivilligt modernistiskt i hur det kolliderar och hur det så Sen är det också det här. Det, han är anti hemingway det tror jag tilltalar mig. Det, det är inte Isbergstekniken, allt det ovanför för yta, båj ytan och du ja. på få i huvudet. Men, men, men jag och nej. Därför att, alltså, ja, det, jo, jo. Det är väldigt mycket, alltså, hela grejen man får ju inte se den där monstret och det nej, blir nej. inga actionsekvenser de slutar inte med en Godzilla film. Nej men det här välskrivet är lika med lakoniskt idealet som ja, är här Hemingway. Äh, men det här det är sis är ju trots allt More Morris more, det är love Utom att visa monster där vi inte visar något. Nej precis det är intressant där kör han ju Catwoman metoden. Där, där har den bara som, ja det rör sig i buskarna Det är konstiga skuggor på taket I badhuset Eller också så är det bara Ett fasansfullt brak Har jag hört talas om Och sedan, oj, oj, oj så, så låg allting i väldigt konstiga <laughs> Ja, eller ryktet gick Att det hade varit ett fasansfullt ja, brak Ja ryktet gick att det någon gång 1901 hade varit ett fasansfullt brak Och fortfarande kan vi Tunguska se med Träd i märkliga mönster <laughs> Jo precis, det är väldigt, väldigt långt från allting. Jag vet inte, alltså vad, vad är det som är att Lovecraft funkar? Han gör allting fel han, Alltså där är det bra för där använder han ju läsarens fantasi. Ja, ja. Där, Alltså jag kan ju bara en enda Hemingway-historia säga. Det är mm. den här världens kortaste romanen. For Sale, Baby Shoes Never Worn just det <laughs> inte. det Hemingway? jo jo jo det det är ja, ja, ja, precis man är osäker på om det, men det... Ja. och, och, och man, det, om det, det är ju, ju är jätte... på vicker så jag har någon ett edit om hur hur vill den sa det klart <laughs> det men det, det är ju jättebra men det känns ju ändå väldigt så lovecrafts ja. Allt ja, okay. Så han är inte anti-Hemingway han, anti, han är definitivt anti-Hemingway När det gäller det här The car crash pilot när oh. det, här, det, här som, det här är ett upplag Av 1800-tals estetik Och liksom Love och Edgar Allan Poe Meningar som liksom har börjat muteras Och gå över styr Och celldelningen har blivit helt okontrollerat ja. Mellan adverbo Va Varför tyckte jag så mycket om Poe Poe tyckte jag också jättemycket om Poe är ju också... Där har han no ju kredden av det här... Han uppfinner detektivromanen. The Disgrute okay. Living. Han uppfinner ju både... Han uppfinner ju både... Uh, han uppfinner Skräcknovellen får man väl kanske säga att Hoffman snarare uppfinner eller det tyska överhuvudtaget. The, the love, Poe har ju refuserat norden. Jag undrar om inte vad House of Usher... Jag tror inte våra läsare är intresserade av en novell i den tyska skolan. <laughs> Jag sa det här the, the Gothic novel och så vidare. Det, eller ja, nej, han, det kan man ju inte säga att han uppfinner. Men, men det, detektivromanen uppfinner han ju i, i modern bemärkelse och framförallt eh, parallellerna mellan eh, Dupin heter han väl och, och Sherlock Holmes är ju ganska bestickande det här. Han gör de här, han är ju med vassare Han gör det tricket som Sherlock Holmes Gör i, uh, i början av de fyra stecken, Det här han följer Watsons associationer. Det gör ju Dupin hela tiden. Hans, hans uh, assistent, hans Watson-figur. Han kan räkna ut vad han tänker för han följer hans associationskedja. Vilket verkar... När skrivs detta? Är Det har varit 130. Det tar 40 Så tidigt. Ja, ja. Vilket alltså jag tror. är... Ja, jag tror det. Jag tror Vilket det. är långt innan. Freud uh, publicerar. Och på, jag vet inte hur vi det. Vad Freud med att uh, Freud säger ju detta att uh, fri så ska jag säga mig vem du är. Det är ju ett detektivarbete fast ett skäpsligt ja, det ja, detektivarbete. Ja, det är raka motsatsen mot Duker metoden. Det är, det är man, man, man tar emot fragmenten. Och ja, så precis. Det men det är fortfarande att, att han Eller, vill, ja. vill att du ska fri associera för att då, då kommer du att berätta sanning. Om du associerar så, ja precis och, och enligt, den, en, enligt den den normen så kan man ju säga att heller... inte talar om så mycket vilka de är som vi gör just nu. Jag tror hellre att man skulle vilja gå till en, en, en analytiker eller en psykolog som var den här bi- de bi eller pip-aske-expert från Homes-sidan. Men det är väldigt mycket 1800-tal också det här med, med alla de här snubbarna som gick runt med portörer och samlade ihop små örter som de sen gick hem och pressade. Alltså, ja. det, det är ju väldigt mycket det här 1800-talet. Vad, katalogiserings... vad är det Moriartys doktorsavhandling heter? Det är någonting med en asteroid. Ja, det, det äh, men menar, han, om... han är ju, ju matematikprofessor, det kan man inte vara en asteroid. Jo, men det är någonting, Nej, det är no... det är någonting om rörelser hos en asteroid eller rörelser hos... Nej, det, det, det, för det är, det är ju, man, han är ju matteprofessor. Han är matteprofessor? Ja, moriak du, om jag minns rätt. Men det, för det, det har att göra med att, att han är så solistisk, att han kan räkna ut saker och tings rörelser. Han kan, ja, han men... kan räkna ut, om jag gör si och så, så kommer si och så att hända. Ja, det, det är ju den här... Det, det är ju den här idén om att man kan... Om man vet, också är mycket... om man vet alla partiklar... Så det är det den här Laplace-idén om, om universum som ett oändligt biljardbord med ett oändligt antal biljardbollar i rörelse. Och känner man alla bollars rörelse och riktning vid ett visst givet ögonblick så kan man räkna ut allting som kommer att hända i framtiden. Det, det, det är Laplace-determinism- där har ju egentligen folk ingenting att invända mot själva idén. Nej, nej, nej, det bygger mycket på den här Sen så är det så fort som vi börjar till exempel på kvantfysik så är det så här som biljardbollen är, de är både vågrörelse och, är, ja. och partikel och, och om vi vet åt vilket håll de är på väg så vet vi inte... Ja, men här, här är, fungerar så, så länge det är en biljardboll. <laughs> men nyss när jag tittade så var det en ostsmörgås. eller vad är? Precis. Ja, det blev jävla rörigt alltså. Du får för det. Jag tycker det Nej, är... jag åt en ostsmörgås förut. Jag <laughs> är ju många metaforer det här. Det maniiska återvändandet till smörgåsar som metafor. Nej, men det, det, det men kan ju vara väl delvis att vad det är mitt patetiskt. Det du associerar och nämner mat. Sitter här och pratar om mayonnaise, ostsmörgås. Jag åt en god räksmörgås. Men men alltså alltså jag har ju fått för mig. Jag har inte läst Venus impuls jag har fått för mig att den Handlar om någon som är väldigt elak mot någon annan genom att smiska den personen med sitt hår. Men jag vet inte, jag måste ha missat för att ha någonting att säga. Nej, det tror jag inte. Du har inget minne om. I alla fall. Och sen just det där med pelsen, var kommer den in? Ja, ja, är den klädd? det är den klädd? tycker lite i själva. själva... 10 maxet, sätt i, i trippel bemärkelse. Men jag kommer inte ihåg... Alltså. Men alltså jag fick ju för mig då att inte detta som, som det är beskrivet jag har ju bara min kunskap från hörsägen. Från se och hör. Från, från se och hör hörsägen hänt i veckan. Grejer jag äh, så alltså, gluttat <här> på internet. Men det påminner ju väldigt mycket om det här femtenjanser av grott. Ja, ja, ja för att den är skriven av en tjej istället ja ja det, det intressanta med den är att den började tydligen som en fanfic ja, ja, om, ja, om Twilight Ja, fast det, det blev så, så populärt grunder. så att de bytte namn så att de fick äga grejen Ja, ja, ja, naturligtvis. Nej men, nej, men herregud, det är självklart. Det, det är ju uppenbarligen det. vad jag inte riktigt förstår är att Sacher Masoch tyckte att han var klar med ämnet på hundra sätt. Sen har han skrivit andra böcker som berör samma tematik. Men, men den här jävla nyanser jag, hur jävla länge håller hon på? Ingen, om, ingen om. Alltså, det. är ju en trilogi och nu så håller hon på, väl på med någon ytterligare del. Men det. Men jag tror det är så mycket mer explicit. De håller på med diskhandskar och det är fan hans ja, alltså, mormor. Jag har ju bara hört det här, att liksom, killing engelska gör om den som alltså, 59 nyanser av bryt. Shit go! Jag tycker det verkar väldigt konstigt. Jag ser folk, jag har inte läst dem, men på bussen så tittar jag över axeln på någon är som den Det är ju den, för, det är den första triumfen för er, för läsplattan. För ingen jävel blir vi hitta död i dike läsande 50, -50 år. grått. Men på alltså, läsplattan den, den, det är en av de första böckerna som blev bäst säljer. Ja, Väldigt mycket på att vara Men det är inte också med, med fanfiction det sprids väl också digitalt? Ja, det gör det säkert. Absolut, men... Your point being att det var på fanfic i botten. Eller ja, fanfic i botten. Fanfic-demografi i botten. Det började med dem, men sen så... De fanfic har ja, i... vi ofta... Med, det det är hela idén del med sån här slash. Ja, äh, ja. Äh, är just det här att... Jag, jag har så mycket sexuella fantasier om... jag får att ett, ett exempel. Helt ur luften, Emma Peel. <laughs> ja, Och så börjar man sk skriva. Ja, jag har alltid tyckt att de där Kirksbok uppläggen är är Vad då är det homoerotisk Ja, det finns hopklippt också. Det finns Youtube filmer. Ja, ja, men det är väl mera humor än något. Ja, annat. i och för sig det blir humor. Ja, det är så i humor. Ja, jo. jag, mm. um, alltså det ja. ja det är märkligt så här men just där där blir det väl väldigt. Men alltså det, det är väl lite grann därför att humor är väl kanske lite grann därför att den här laddningen är så oerhört Påtaglig i källmaterialet och bara det faktum att de ja. trodde att ingen skulle. Ja, faktiskt. tycker jag också att det är, lite, det är något lite torftigt över att allting som har en tyck av bromen måste, måste vara explicit homoerotiskt. Ja, det tänker så. Jag tänker mer på 1800-talet när snubbarna var så jävla förtjusta i varandra och de sov skadfötter, typ ett och inte var det minsta homo. Eller ja, de kanske var lite homo. I förekommande fall var de ju säkert allt från homo till lite homo till inte alls Då David använder den här kliniska beteckningen. Vad sa du? David använder den här kliniska beteckningen. <laughs> Precis. Nej, vi kanske in honom på skala någonstans mellan homo och inte fullt så homo. <laughs> nej, men nej, men alltså, Det är klart att det, det, det fanns alla varianter, men... men, men, men jag tror bara att man tänker på det som heterosammanhang. Är det inte det? Att, jag menar, om en pojk och en flicka soverskavfötter och hänger i alla då, då tillskriver man de romanser eller också använder man bara en regel. Jag, jag tror också att det handlar lite grann om att man inte kan se väldigt nära förhållanden som inte är sexualiserade över huvudet, alltså jag tycker lite grann att nu för tiden så har man svårt att tänka sig att det är klart att det kan finnas en sexuell komponent i, i en Nästan i många bromances, absolut. Men frågan är, är det det intressanta med bromanser? Mm. Alltså, eller är det kanske. Men jag måste få alltså, mm. äh, en färska exempel. Det finns ju ett annat. Äh, är Dumbledore är inte han, Gay. Nej. Albus Dumbledore är Harry potter Har du läst honom? Jag läste nästan allihopa innan jag tröttnade. Okej. Okay. Äh, men Dumbledore var. Grejen var väl han var gay men det, det tror jag bara är hennes bakgrundsmaterial så att det är inte något som sägs rakt ut. Men hon hade ju... Det, Jaha. det var väl det som Joan Rowling gjorde som var smart som gjorde att det blev så bra, att det funkar så bra hennes... Hon har så mycket backstory som hon inte släpper. Det är Jaha. hon som, det är, det är hon liksom 18 Perma som motsvarar Precis till. Som, Sil, som, som tolkar Jätte Alltså jättemycket. Ett, ett ja, språk precis. som funkar, en grammatik som funkar. Ja, kartor, precis, men, men, sen, sen använder man inte allt detta. Nej. Utan, men men, men, men jobbar inte, man har väldigt Hur funkar den här fina jag ja, när man ja, spelar ja, upp ja, det? Ja. Men jobba ja. inte Norén Det är någon påstått att Norén skriver 70 sidor bakgrundsmaterial på alla sådana personer. Han skriver 300 000 sidor ett dagbok innan han skriver en käs. Och, sen, och sen, så, sen ger han ljud båda. Ja, det är ju båda. Det är väl där misstaget. Men det här verkar list... Dessutom är det ju faktiskt väldigt, väldigt roligt att sitta och ljuga ihop en bakgrund. Men alltså, det Jajaja. finns ingenting... Det finns ingenting... Eh, nej, det är klart. Nej, jag tror nej. inte att det sägs... Jag tror inte att det sägs rakt ut. Nu är det en ungdom så det är inte så där jättemycket sex utan de puss på kinden överhuvudtaget i den här listan. Men det är så bara för jag ju få att han är ihop med Snape. Är det inte den där... Att det är någon grej mellan Snape och Dumbledore. Ja. Men alltså det är därför de har en liksom lojalitetsgrej. För att ah, de vart ihop. Ah. Nej, jag, jag, kunde alltså, aldrig... jag, jag, jag tror jag får hänvisa dig till andra auktoriteter. <laughs> det var som spännande datanätverk. Ja, jag misstänker att de här kan ha ett annat något att säga om detta. Ja, ah, okej. Okay. Jag har inga problem att slå alltid det Räcker att du kommer i närheten av en dato, så liksom det känns, det känns som en sån här anonyma datormissbrukare. Man måste säga, nej men jag hade visst precis vad jag skulle göra. Det var en helt vanlig tisdag. Sen slog jag på en dator och sen var det onsdag. Ja, det, är så, det är helt förfärligt. Ja, så länge som man gör något produktivt. Alltså Jagar ett fakta. och Surfar från en intressant artikel till nästa. Eller ja, ja. Jo, det är sant. Däremot att sitta och... liksom. Irritera sig på folk statusuppdateringar. Eller tittar på Aftonbladet på nätet. Nej, precis. Gång. Det är, det är lysande, eller ännu värre, Facebook-länkar till Aftonbladet på nätet. <skratt> <skratt> alltså, det, det är så lätt att komma in i De, de, de beräkta bakvattnet, alltså det här sunkiga där, liksom, där man bara ska runt. Man, man, man har jag har på, endast att... en identitet och det, är, jag, och det är vad jag blir kränkt av. Mhm. Uh -huh. Nej men alltså, ja, ja, ja. Ja, ja, nej men alltså, jo, just det precis. Det här, min identitet är att nu är jag jävligt förbannad över just det. Jag har ingen och alla, alla som tycker något annat, de får gärna kliva av min vän. Ja exakt. Där. Jag har ingen positiv definition av min egen personlighet. Kan, den kan bara definieras som negativ space. Ja, ja men precis. Det, det är väldigt intressant hur allting materierar människor som bara är arga och upprörda uh. och som ni som inte har det här engagemanget, ni kan dra åt helvetet. Ja, vi, ja, alltså det... vi kanske inte gärna vill ta det helt. Men det, och... det, <gript> så det är så negativt på jättefint i grafisk Det fast som personlighetsskolorna Som blir mer som en amöva. Som liksom får lov att simma runt i den här skevarektangen av Love <gript> Oh, du lyckades sy ihop det med Dreams in the Witch House Lysande Jag tror det är nyper här Vi har över en timme här nu faktiskt Det är väldigt, väldigt bra Ja, Detta var allt för tillfället från huvudnyheterna